7. Da kom mennene fra Kirjat jerim og førte Jehovas ark opp, og satte den inn i Abinadabs hus oppe på høyden, og hans sønn Eliasar helliget de til å vokte Jehovas ark. Och fra den dagen da arken fikk sin bolig i Kiriat-Jerim, gikk det mange dager, og det ble til 20 år, og hele Israels hus søkte klagene Jehova og Samuel sa til hele Israels hus, «Hvis det er av hele deres hjerte dere venner om til Jehova, så fjern de fremmede gudene fra deres midte, og like så arst og rettbildene, og rett deres hjerte mot Jehova og tjen ham alene, så skal han utfri dere av filisternes hånd.» Da fjernet Israels sønner balene og arst og rettbildene og begynte å tjene Jehova allene så sa Samuel, La hele Israel samle seg i mispa, så jeg kan be til Jehova for dere. Da ble de samlet i mispa, og de tok til å dra opp vann og å helle det ut framfor Jehova, og de fastet den dagen. Og der begynte de å si, Vi har syndet mot Jehova. Og Samuel gikk i gang med å dømme Israels sønner i mispa. Og filisterne fikk høre at Israels sønner hade samlet sig i mispa og filisternes aksefyrster dro opp mot Israel. Da Israels sønner hørte det, begynte de å bli redde på grunn av filisterne. Israels sønner sa derfor til Samuel, «Forhold dig for vår skyld ikke taus, men rop til Jehova vår Gud om hjelp, så han kan frelse oss av filisternes hånd.» Da tog Samuel et pattelamm och offret det som et brennoffer, et heloffer til Jehova. O Samuel begynte å rope til Jehova om hjelp på Israels vegne, og deretter svarte Jehova ham. Og det skjedde mens Samuel offret brennoffere at filisterne rykket fram til strid mot Israel. Og på den dagen lot Jehova det tordne med et kraftig drønn mot filisterne, for å forårsake forvirring blant dem, og de led nedelag foran Israel. Da dro Israels menn ut fra Mispa og satte etter filisterne og fortsatte å slå dem ihjel helt til sør for Betkar. Så tog Samuel en stein og satte den mellom Ispa og Jeshana, og begynte å kalle den med navnet Eben -Eser. I samsvar med det sa han, «Hittil har Jehova hjulpet oss». Slik ble filisterne undertvunget, og de kom ikke mer in på Israels område, og Jehovas hånd fortsatte å være vendt mot filisterne alle Samuels dager. O de byene som filisterne hade tatt fra Israel, kom etter hvert tilbake til Israel, fra Ekron til Gat, og Israel utfridde deres område av filisternes hånd. Og det blev fred mellom Israel og Amorittene. Og Samuel fortsatte å dømme Israel alle sine levedager. Og han reiste av sted år etter år og dro rundt til Betel og Gilgal og Mispa og dømte Israel på alle disse stedene. Men han vendte tilbake til Rama, for där var hans hus och där dömte han Israel. Och han gick gang med att bygga ett altare där för Jehova.